Larun bateko goizeko behatziak dira irungo tren geltokian, eta larun bat lau laugolondres ikusi ditugu. Trenez edo autobusez irunera iritsi berri diren, lehen migrantei arrera egiten. Sos arrazakariak den Jon Aranguren ikusi dugu, eta goizak nola pasatzen dituzten kontatu dugu. Ur biltzen gera e, irungo tren, tren geltokira, han, jarraitza dute biltzen ba, obai trenez edo obai topoz edo bai buzez izisten direna, Ba, anbiltzen dira eta bueno gurutzen mera gera beraiengana eta azaltzen edo eksplikatzen diegu zer rekursu duten irunen, eta nola egin dezaketen hemendik pasatzeko 2 3 egun pizkat baretzeko eta indartzeko eta HDen bat hartzeko. Kontatu digunez ere, migrante geienak Afrika mende baldetik etorritakoak dira. Etorkizun baten bila IESian eta irunera iristen diren geiengoak Frantziarako muga pasatzea dute helburu. Gehen gehiaba, dakit, e, izan dugu hain ainarte, ba, berreun bat lagun hemendik dikpasa direla, eta zango nuke, dakit, gilu erabaki dutela hemen gelditzea. Bueno, ba, izan da gazte adintxikikoren bat baita ere, baina ja hori bideratzen da gurutze gorriak, ero diputazioa eta hori. Ba, irungo Geltoketik hurbil laurkitzen diren lekaena ikastetxea eta lakasita gaztetxea migranteen harre eguneak bilakatu dira azken egunotan ere, izan ere Eusko jaurlaritzatik eta Irungo herriko etxearekin bidean diren migranteak laguntzeko gurutzegorriak kudeazen duen lekaeneako kolegioko kiroldegia adaptatu baitute azken egunotan hirurogeita hamar leku edo Oerek eta ahala, Orain asteburua barnebera ziraiaren batera arte jatekoa lo egiteko eta dutxatzeko lekua ere eskaintzen ezai kopuruaren arabera 3 edo bos gau igarotzeko